Egin zazu aleginia, Hemen daukazu eta larun bat Goi zeroko bita emina Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure egina badaukagunez agunez mugimendua Kemenagoagoa grinia Aurrera antxeta mina Antxeta mina, darun bat goizeko bita mina Darun bat eguerdiro, amabitatik ordu bietara Entzuneza zu, gazte! Bueno, bueno, eguer di hona, antxeta minaren jarraitza jo, gaur ere beste saio bat egingo dugu, eta, bueno, ja dara matzagu batzuk da, azte eta, bueno, gaur kanere, gaur intehere gari ez, Josia, estela, dornako? Ba, bai, azte hontan e, gozasko pasadira, eta, bueno, guztiheria iputxiki bat egingo diegu, eta, bueno, goz artean ere, ba, eskantxua daukagu, ba, akustituziogun ez antzela, eta, e, ba, azte artean, Ba, Matxetorriko da, pixka bat, historikoki nondik norakoak azaltzeko, eta Konstituzio Espaino-lonen etorrera edo e, akontatuko digu. Eta horren ostean ere, badaukagu ba, durangoko azokari begira, bagazte sortzaion txokoa. Bai, esan dut ez dela dornakuk eh sortzaileen txoko horretan, ba bueno, eh edo, pixkat izango da, ba bertan ba, eh eta sortzaileak diren jendearekin e, elkarrizketa batzuk egingo ditugu. Da ba, kontatzeko pixkat, ez? E, nola sortzen duten beraien. Eta amaitzeko, ba, e, izango duguna da ba la ba, futbol chapelka dela eta, ba dute horrengo astebururako futbol txapelketa arrastakariaren ba, kontorakoa eta bueno, ba, lehen urtean ere ospatu zen eta horrein ba, txapelketa honen aurkezpena eta puntatzeko moduak edo bideak argituko dizkigu elakasitako kidea den limoik eta horiek bueno, ba, izango dira ordu bat etatik, ordu biak arte esken niko dizki zegoenak bueno, ba, ratta dos pata esken duta, baina ortsa ibiliko gara eta Eta bueno, beste dira berriak eta jendarekin inazeko gara ba, musika pixka baten uste. Ta bueno, beterik gabe berriekin hasiko gara, eta, bueno, jakizuet, bueno, jakingo bezala segurazki, ba aurreko astean e, oian agirre atxilotu egin zuten eta bueno, Gernikako akordieko sinatzaile guztiek, ba eraso larritzat hartu dute, ba hartuta Euskal Herriak bizi duen egura berriarekin eta ala ere ba gertatuen atziloketa hau kontutan hartuta, ba aspaldian e, jasotako gertakari baten ondoresez izan dela eta bueno, beraz kondena hau e, gaitzetzi egin dute eta bueno, aunimak emanoian ari eta e, aurrera jarraitzeri dugu. gera ba, Esan bezela, Menduak 16ean, eh, izan zen, eta ba, Twitterako Osborne eztena ere independentista bihurtu zen. Dirudienez, ba, eh, zenbait independentistek ekintza egita erabaki zuten eta Osborne eztena da kezu moa an ikurretariko bat da eta ba, eztena bera berdez ez, bergotuz zuten. Eta gero ba Nafarroako zein Euskal Herriako bai bota zituzten eta gero Bengala berdeekin e, aldebitan edo agertu ziren ba atentzioa asmoz eta hori ba, dirudienez ba, Osborne zeitzen ere gurekin bat dator. ba beste berri batzuekin jarraituz, ba abenduak 6an, eh er, bezala, ba Zaramako ba, gazte batzuek erabaki zuten bertako artesi Pipios delako esko, eskola bat eh, okupatzea eta bertan erabilpen ba, sozial bat ematea eraikinari, horretarako okupazioa egin zuten abenduaren seian, baina abenduaren 7an daia ba agertu ziren ba ertzaina, zen bertan, ba nunbait Gasteizko udalaren eh denuntzia zela ta Eta e, desobedientzia kargu ekin ba, maus pertsena txilotu zituzten Baita kargak ere egon ziren, eta, bueno, Bertan egon zen presentzia poliziala handi bat e, Bertako sarrerak eta tapiatu zituzten arte Temen, 000, 000! Bueno, aldian, ere berria nahiko haotan izan duguna Hemen antxe eta minan, e, bentura tomeren kasua izan da ba... Gizon hau ezaintzegoen nonbait e, ba eztradizioa bai edo ez e, Belgiko Belgikako ba gobernuaek aurreramaten zuen edo ez eta azken kasuan ba dirudienez e, baietz onartu egin da e, ba ekestuzen petizia gobernu espainolak eta beraz bentura tome ekstraitatua izango da bere abogatuak esan duenez e, joko dute ala ere e, europako Tribunal de Derechos Humanos 0 delako batera Nunbait, eh, bertara legitea eskartzerik bat dago Baina, eh, dirudienez, ba, bentura tome azkenean Espainia eratzeko garrizkoan dago Baitare, aste honetan berri izan duguna izan da, eh, agirre saroberi ba, gurutza agirre saroberi, ba, Basoortundua ba Andoaingo Munizipala hiltzegatik kan eh kondena esarri jotela 32 urtekoa baina kasua kuriosoa izan da eta erabide desentetan agertu izan da horregatikan nunbait eh ozutela ez eztako kide denik eh ba eta eta ere esaten dute ba nunbait etakoen aginduz egintzuela hilteta beraz e, gelditu da fisiatola gauza raro bezala eta aipatzea ere ba nunbait ADN Frogek e, ez zutela Ba, dirudinez perituek beraiek ere, ez ziren adoz jartzen adenearen asuntoarekin eta gainera esatea, e, atera den arrazoi nagusietako bat, izan dela hilketa ba, gauzatu zuena, euskaraz eskatu zuela kafea, eraz, imaginatu. Bueno, eta Euskal Herrian em e, hitu zen e, gaztetxe askoetan, ba Mumia Buiyamalen inguruko dokumentala eguzki bideoak e, subtitulatutakoa eta horre horrekin lotuta, ba e, dakizuten bezala Mumia Buiyamal ba 80. markadatik an e, zeramekin e, eriotsi gorrarekin polizia bat hiltze hiltzuelakoan edo eta abuno ba asteonta jakinda ez dela ez dutela hilko baizik eta e, e, hilbitarteko e, kartela zigorra ez tarri diotela eta bueno ba dirudienez presioa gizarte presioak eragin dez, eragin bat badu baina bueno ali, a eta o sea, ala ere be, ba eh egon marku du kartzelean eta hemendikan ere ba gure elkartasuna e, mumia abu yamalekin Eta gero ba, bono, ba Durangora joanez dakizun moduan e, azoka izan da astekontan eta ba aste azkenean e, gazte manifa izantzen, ba berriro ere e, gazte bat gehiago ez atzilotzeko aldarrikapenez. Bertan ba 600-700 gaztenguru bildu ziren eta eta hori ba karrika aldarrikapenez e, bete zituzten eta bukaeran ba ekida ditzoa izantzen eliza inguruan. Ta bueno, el Cres loturik eta len aipatu dugun bezala Oian Agirren Atziloketarekin, ba, baita ere e, Santurtziarra den Ona Hernandez Istiagari, ba, ere Nun baita, atera da epaia eta txilotzekoa ah, agindua ezarri diote Dirudien ez, e, zazpi urteko espetxe zigora ezarri diote ba, Gertagari batzu e, medio, e, ez dakizkigu zeintzu diren, baina Eta, ba, kasu honetan nene, gerninkako akordiak salatu duenez ba, epaik eta politikoa izan dela, eta ez duela zentzuri Gauden egoeran e, aurrera matea, olako kasuak Nun pertsen hauen e, beharra dagoen, eta bar, Unaili ere Eta, bueno, ja, agendarekin arebiatuko gara, eta jakizue, ba, gaur, zilozi benean, gobernos eta izahera taldeak joko dutela, izahera landetxako taldea, enun berriro elkartu eginda, eta, bueno, ba, potentea zidu baztea, eta, urduan, gobernos ekin joko du, ba, arazaldeko sortzeretik aurrera, esan bezala, zilozi benean. Sarrera, boste horretan izanen duzute, da, beraz, animatu zaitezko. baitare jakitea e, gaur baraingainen e, ba atziloketen aurka ta eta etxeratek deituriko e, manifestaldia e, deitua izan dela eta manifestazioa e, arratsaldeko 5 e, barkatu hasiko dela beraz e, kasu honetan ere ba baraingainen e, solidaritatea elkartasun El adierazteko ba hurbiltu zaitezte baraingainera albaduzute lebahenduak 16era joaz ba lakasita gaztetxean antzerkia bihar izan mart, ez gaur izan baina azkenean azeleratu eginda a punto de ebullicion monologoa azkenean eh baio bezala lebahenduak 16 izango da lakasita gaztetxean 7 eta ba hori ez da kit eh ana nola Prinzipios bi zirela dela eta latoren astera pasadierela, pentsatzen dut mantenduko dela punto hie de monologoa eta baita ere el recreo antes lana. Ba, horren hoeiek eh hori eh urrengo larun batera pasadıria eta gero ere arrenduak hostia hosti la no ordanko. Ah, hostia, hosti ala, hosti ala, la no, hostia lan pasatu. No es hostia la, no mae. Vale, vale. Hale, ba, nire ezkazuan nirek egin, ditu dien ez. Ba, abenduak amasei hosti dala, lakaxi eta gaztetxean, zaztietan, apunto debollizion, eratek reo, antzuzetik lanak, ke... fijo, fijismo. Gero, jarraitzeko abenduak amasei ere badago e, irautza gauan, dela abistengo da azken gokileik agaztetxean, eta haue, Ba, Sara, Senpere eta Azkengo zegeik e, antolatua da, eta ba, bertan e, jutik eta eratu izanen dira, eta da bederatitan, galeko badetatik aurrera. Bueno, ja, benduak amazazpira biatuko ora, eta jakizue, ba, bertako jasiena gaztetxean, e, bederatzita nazita, ba, uzola izango zango duzutela, e, bertara gerturatzen zaretenak, ba, animatu zaitezte, eta hori, esan bezala, bederatzita hasiko dira, ba, igeltxerritzua lana ikeltxerritzua lanak, marroketa lanak, eta eginez, gaztetxari mantenua behar duelako. Kero horren ortean, ba, laguntza eskertzeko eguerriko ordubitaan, bazkaltzeko, Baskaltzeko geldituko dela jendea eta bueno, dirista jata izanen dela, ta ja ausolanekin jarraitzeko, indartxu indartxu, BTV-terik bete eta ja e, gaueko 9etaritan, e, izaera, berriorere landetzako taldea eta Willis Drummond izango direla gaua, ila, gaua laitzeko. Beraz, e, animatzen bazeratek hasierna gaztetxean bada egunan zehar egiteko baitarea benduak 17 e, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deiturikan, e, Arratsaldeko seitan e, Bilbotikan manifestak zio erraldoi bat deitu dela eta ber, bere lelopea e, indarkeria sexistak millaurpegi erantzun aterako dela Arriagatik eta beraz e, animatzen bazerate jakizue, Irunen badela autobusa e, arratsaldeko iruterritan Miseratik aterako dela eta izena emateko Kabigorri hasia eta Zumilla Tabernetan Eta joatea edo bestela alakasitagazta etxetik basa eta bertan izan eman bueno, Eta ja, bueno, abenduak ugita batera joanaz, eta gizemotuan santuta emasaguna da Eta, ba, txistorra janaz ba, txosnak daude eta txosnetan ere ba, laguntza behar izaten da Eta horratik ba animatzera de, deitzen zaitez zego, ba ez zero kuadriakin eh turno bat egitaran animatzen baz tarete, ba bueno, aminte da ere etxosnan barrenean, kanpoan baino gehiago batzutan. Bai, ai. Eta ba hori 21erako ai etxosnak eh aukera badago lista batean zian bi etxosnen zako lista gaude, beraz lekoa badoltzute eta aukeratzeko ordua aukeratzeko aukera ere bai. Ordua ana bai hasi bestelako azutea honako turno divertigarria egiteko aukera. <totipos> Txosnenarekin, aipatzea komentatzea ere e, ba, bi txosna daudela bar, baina alba da, e, baserritarrez, apuntatzen baseatea, alba dela baserritarrez jantzita jutea. E, ba, Piskat geroan sartzeko, ja, zantudumasak dira eta ba, kaseroz ez, e, baserritarrez, ez. Zudez a Ta, baita ere komentatzea, benduanako gehitamala hoan, e, kartel batzuk agertu dela irunen zehar eta bildu ze... Ba, hogeitalo... Hobenduako <gülüyor> gehitala hoan, zelera denonan hoan. Hobenduako gehitala hoan, e, irun berri baten alde, eta borruzten dut. Eta, bueno, ya berriak eta agenda bukatu dugunez, ba, beti bezala, e, be, beste irratiari, utziko digut artea, eta gure irratiari, gure irratiari joe, bargatu, eh, baina ez zidean atezu, eh? eta, bueno, ba, ma bost minuto hartuko dugu atxedena, behar dugulako, eta gerintar gehiokin etorriko, ara, ez da.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 Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa, eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Antxeta irratia laurogeita hamar .bos. Antxeta bost Os tiraralero anxeta irratian zortztatik bederatzitara bidazoa atak puntzaioa Ke! Denben gaude berriro bueltan ja, ordu bat ala gutxi ditugu, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, gure programazioarekin hasiko gara, Benik eta behin, ba, futbol txapelketera joko dugu, nakizuen moduan, edo, no, erazakizuen moduan, edo ere zu den moduan. Bakasita ba, Gaztetxeak antolatu du arraztakariaren kontrako futbol txapelketa bat, eta, ba, urtean ere gintzena, Eta horren bueno, ba, nondi ignorankoak e, argituko dizkigu e, lagaxita gaztetxeiko kidea den limoik. Min ben duzute entzun gai, ba, berekin hitza egindakoak. gaude eta bueno, ba, futbol chapelketan arira dakizuen moduan ba lengurteari lengurteko proiektuarekin jarraituz ba lakasitakoek e, futbol txapelketa antolatu dute baina mundu bon, nortarako hemen dugu limoi lakasitako kidea kaixo limoi arratsalde bai kaixo kaixo hori orduanesan e, beztela chapelketa e, martxan dago edo bueno e, apundatzeko epa irekita dago Eta zerren, ez da git, zerrekin egin duzute da, oz asmorekin antulatu da txapelketa? Bai, ba, esan barra da, abenduan amazaz pian izan modela, goiz ez bakarrik, iaz ez bezala eta pixka bat da, ahiazko, ohiaz hasi genuna jarraitzeko asmoarekin ba hor daude, e, bi kontu nahiko garrantzitsu. Alde batetik, saiatzarena gaztetxeak, harremanak e, izaten eta Elkarlan bat izaten eh ba gauden tokiko auzo elkartekin, hau da, pues, e, San Migueleko auzo elkarteekin, izan zelaia, seta urten ere bai Elpinar eta eta Antzaraneko auzo eta aldi berean ba hasi gineniania zen lan horrekin ba auzoan nolabait saiatzen eragiten edo gauzak auzo tarrentzako Antolatzen, neiz antolatzen dugun guztia izan daiteke auzotarrentzako, eh, baina gauza batzuk pues bereziki, ba ikusi genuen, azkenian San Miguel eh, oso auzoa beratxa dela, ba, jatorri esberrinetako jendia bertan bizi delako eta guk eh ba, izan genion eman horreri, duen ba, duena hori kaleratu eta hori beraztasun bezala ba, adierazi, eta ordun futbol txapelketa hori iaz bezala kultura nitza izango da, Ordun hau ba, uzuelka, e, zuelkarte gain, beste etorkin elkarte batzuekin jarri gera harremanetan, eta bueno, saiatuko gera ba, futbol ekipo guzti horiek, ba, izatea jatorri ezberdinetako jendiaz osatuak, Eta baitare gero ongo da amaiketako bat, pixkator, harremanak ez futbolean bakarrik, baizik eta ba, janariarekin ere bai hor e, tarte, ba lantzeko kultura hori ez. Eta beraz, e, apuntatzeko ba irekia da ez, eta taldeak kidetakoak izango da, pentsatzen dut. Eta badira, ze baldintza apuntatzeko, e, talde erideak edo? Ez, ez dugu jarri baldintza berezirik, eta horteen ez dugu horretan gehi pentsatu. Iaz, bai, egon duzen, pues, talde mistoak izatea, bai, neskatamutiak egotea, bai, e, bertako eta kanpoko jendia egotea talde berdinetan. Ba, hangero, azken pentsatu genuen, bak, kaso horrek egiten altzuela, e, batzuentzako zail, zailago izatea puntatzea, orlako talde bat lortzea, orduan, azken ean, pues, libre utzi genuen, eta bai, futbol lau izango da, iaz, bost planteatzen genuen, baina e, pinudiko futbol zela oso txikiak dira, orduan mm. da futbol lau, Eta hori ba, dago e-mail bat futboltsap arroba Bertara ba, e-mail bat idatzez apuntatu daiteke jendia, edo baita ere San Migueleko bastanta bernan apuntatu daiteke hmm. Eta, bueno, beraz goizosoko txap elkete izango da, berez hori el elkarrezagutzea eta elkar lan hori sustatzeko asmoz Eta, bueno, ba, aurreko urteari e, begira, ikusi e, zen, boze, valorazioa atera zen urtetik, lortu zen Elkarlan bat egotea edo? Bueno, bai, oza, azkenean, valorazio pozitiba egin genuen, eta horregatik aurten e, berri izan telatzen dugu, eta kaso, ba, expectatiba undiagoekin, ez? Iaz, lehen daviziko izan zen, aurten espero dugu, ba, akipo gehiago e, egotea bertan, lortu dugu ja da, Oso elkarte gehiago inplikatzea futbol txapelketaren antolaketan eta lehen aipatu ez dudan ere bai peina zurututza egongo da ere bai e, bueno, dago antolaketan eta pues denen artean antolatzen dugu bizkatez eta gero alde horretatik ba bai elkarlan bat sortzen dugu gainera ez dena bakarrik eh puntuakie egun horreta nadira zen baizik eta ba, e, San Migueleko auzo elkartekin ari bidez ba, gauza exeente inditugu kurtxon zehar eta beste elkarteekin ba, hau izan da bizikoa baina bai planteatzen dugu e, jarripen bat izatea eta azkenian pixka bat berdin ere bai e, beste e, ba, igual antolaketan parte hartzen ez dutenak baina bai gonbidatzen ditugunak ba, etorkin edo e, ba, jatorriz berrinietako elkarteak bai saiatzen, bai saiatzen ari gera bereziki hoiek ba, implikatzea ez igualain beste antolaketan, baina bai parte hartzen E, futbol txapelketan beran, eta bueno, gero ere bai, ba, ez dakit ikusiko dugu ze puntura nio, elkarlan bat egoteko aukerak dauden edo ez, azkenian bakoitza badu du bere beri bilbidea, bere martxa eta beti ez da erresa gauzak elkarre egiten, ez? baina behintzat eolako puntu batzuk urtean zehar egotea ba, beti, da, beti da politia. Noia bukatzeko orduan e, interesatu entzako, esan bezala apuntatzeko futboltsap arroba en, ez? Hori Eta gero hori da bai, bastanta berna, mestela? Hori eta taldekideak lagu pertsonakoak, ez? Eh? Ba, baina berezin lehitesk ekipua ondile guak eta ba, aldaketak txandak egin hori. Eta komendatzen da kamixetara ematea biskabat motibatzeko jendea edo? Bai, bai, esan ez du, zera igual dornako lendabizikoa horretan pentsatu duela. Ba. Baina bai, ja esan haipatzen ja, edo izarela, esan jendia etortzen badabere kamixetakin, hombre, pentsatzen dut peto batzuk edo lortuko ditugula. Baina, bai, zergatik gatik ganez, ez? Eta baldin badira ba, kultura alle komezoetune derrajismaren kontrakoekin baina itzel claro nesta galdu kanxetarek puntuak geratzen dira ez batzuk, hori daitezke rapitxo batzuk onda arbitroak beraien alde jarri daitezke ona dugu hor mesaje subliminal moduan eta bueno, ba, esan bezala animatzeko apuntatzera azkeneko esaldiren bat edo bai ba pentsatzea e, futbola gure bezaintzat aitsaki bezala ikusten dugula Bai apropos bat futbola maite dueen antzat, baina ez duena bereziki maite ere, ba, itzaki, bada, goiz pasa politzea daiteko jendi ezagutzeko, harremanak egiteko eta kultura desberineetako jedia ezagutzeko eta batez ere, ohixi jendi egotea jolasten eta gero baitare naizta ez jolastu, hamaiketakora etorri daitezkela, ez dakinik pentsatzen du giro politzi izango dela.: Man, bueno, alkarrek asko eta eh horrengo bater arte. Garbi esker. <tutututututu> Antxetamedia.info. Antxeta irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. <tututututu> eta bueno, behin izan duten entzuk gai, e, dornakuk e, limo iri egineko elkarrizketa eta bueno, bertan, aipatzen e, duen bezala e, futbola kasu honetan eskursa bada baina bueno, ez du zertan kentzen, e, ongi pasatzea, rendifikazioak egiten diren bitartean eta beraz animatu zaitezte eta e, ez dakit aipatu duen, baina bastan tabernan e, apuntatzerik bada orainikan eta bueno, e, gutxien ez lau pertseneteko taldeak, gehiagoa zerete aldaketekik egiteko aukera eta bueno, batzuk beharko ditugu aldaketak Y bueno, verás, anima tu parte hartzera. Gaztetxe ekin jarra dituz pixka eta hil hortan ba, Onjarriko Gazte Asambladak jakin jara ziduenez Azaroaren, azaren azazpian, Hau da, horrengo larun batean amabietan e, Prentxaurrekoa egitera aditu dute eztan ere, ba, idatziak eta bueno, firma bilketak egiten ebili dira Gaztetxe bat e, lortzearen onjarbin Eta horrekin bueno, ba, lotuta eta egingo dute Frentxatzen dut ba, jendearen babesa eta presenzia askertuko dutela eta gure anegongo gara ba, informazioa jasutzen eta hori esan bezala da, gure larun batean ama bitan lekuazen... Zuloaga esan gotu baina ez zuloaga mushe ba o... Bueno, zuloagan, hondar bueno, bañar... bitarrek jakinko dut, ez Ba, esan dugu gure paletismo olokorra, ez dakigu baina, bueno, anegongo gara niste ez jakin Eta eta bono ba ikustea ere ba, oinarbin e, pausoak ematen ari direla ba, gaztetxe bat lortzerako bidean beraz e, ikusko gure hongo larun batean baina hemen dikan ere ba gure babers osoa Uga fisunarekinamente tantan Ta bueno, ya ja, señores que en orrera jarraituaz, ba bueno, ilzun gai bezala, eh ba la futbol txabelketan ta ere aipatu dugu ondaroiko gaztea asamblada gaztetxaren bila dirauela eta datorren larun baterako e, agerraldia egin dingo dutela, ba da pizka neredez bari hautetako batera abiatuko gara. Eta bueno, eh kasu honetan aipatzeko, e, krisi garaian gaude, bueno, ez, beti ja matzagu, garaian ez izango dugu urteetan ja eta bueno, e, gauza da ba jakiteko eo, noreina diri hartu dit, nahi dituzten ba reforma fiskalak eta ez azkenean zantzuak hartzen dira, zegin nahiko duten ba bueno, adibidez, ideja bat egiteko ba dirua nola ez duten kontrolatu orain arte, ba, kontrolatu beharko luketenak hemen behar nahi dutenean ongi kontrolatzen duten eta ba, boste uneko, berruneko uneko bileten euneko gaita marretikora hau da, gutxi gora bera Ba, ehunekogeita hamarra dela. E, desagertu egiten dira ba, kontrolpetik hau da e, beltzean ibiltzen dira, hori normalean ba, delituetan eta oinarrituriko transferentziak dira diru hori ba, ez da estatura bideratzen beraz e, diru gutxigo ingresatzen du. eta hori ez dute kontrolatzen. esan bera da seguruenik hau ere ba, enpresen arteko txantsuelioetan eta ere asko erabiltzen dela, eta beraz, eh, lehen esaten zen, bosteun euroko biletekin eh, kalkulatzen da, amasi mila milioi eh, ebadituak izan direla, eta, bueno, ja ere diludinez jaztabakarrik bosteuneko biletekin, baizik eta berreuneko eta uneko biletekin ere, kriston, ba, eb ebasio fiskala egiten da, eta, bueno, gero... E, Hori, bainiko mendatzen horrekin, oza, erlatibizatzeko, eh? oza, pentsatu diru fiduziarioa, dela, sukastatioen duztuna, bileteak eta txamponak. Da, benetan munduan mugitzen den diruaren eguneko sortia bakarrik. Osa, finantzeetan mugitzen da beste guzti hori, edo bankuetan, edo ekooperatioetan, edo, edo bonoak, aksioak, eta bar. Mm -hmm. Ba, hor mugitzen da beste eguneko darroita diru guztiarena. Osta, balin badira, mazai mila, miloi, beltzean gelitzen e, direnak biletetan soilik gentsaz ema den mundu finantzeroan Bai horrega digesaten nuen ez, pixka atentzi baditzen duela olako gotzak gertatzea gaur egun ere eta bueno, e, ja, moztu dira zuta lagaldu egin <laughs> <laughs> e, bai, bueno, eta hori zen no. gauza komentatzea ba, hemen e, batzuei ba, ikusi zen italiako ekonomiko ministra negarrez ba, hartu barzituzten neurriak direla eta Nola ez ba, la, neurri gehien horiek, e, jende txiro eta langilegi hori dio, baina nik uste badela gara ya, boteretxo nahi hori Eta, bueno, ya ba, bein haciendaaren aurka despotrikatua erratik ez orain e, ba lan munduaren aurka, ez? E, azken finean, e, ba, orain e, diludienez, gobernu aldaketa eta gondela estatu espainolean, ba, europako, ba, ekonomi kontxelluak edo dela denakoa, banko centralak barkatu, banko central europeo deritzona, ba, mini empleoak eta horako gautzak e, behartzera edo ezartzera, jo beto esan da, E, bideratu nahi du Estatu Espainolea eta, bueno, gauzuanetan, e, e, ba, orain soldata minimoa murriztea, laureunetara jaistea, nahiko murritza da, ere orain gaur egun, baina geio geiztea bere ze zeirunda berrogeita bat kontsideratzen da minimoa, ba ja, laureunera geiztea berreunda berrogeita bat eurro geiztea ba, imaginatu besteak nora getxiko dien ere eguneko amaost eta enpresariek e, gutxiko ordaintzea bueno, imarginatuko duzute zenolako ba, kapitalismo aldaketa bortitzera pasan nahi duten eta klaro, ba, gero gu hemen, e, hemen pairatzen dugu gazteok, gaiz e, gazteok e, langileak e, pairatzen dutena eta gero gaina entzun bar da ba, beraien krisiak guk ordintu du bar dugula e, Lehen esan bezala, fraude handia dago aberatsen artean, seguren iku geien egiten dute, eta gainera gero, ba, ja azten gara olako neurriekin. Despiduena merketzearen nahi dute, e, praktikan kontratua bat bestaren atzetik egin izatea, bueno, aztakeri batzuk egin egina dituzte, e, merkatua fleksibilizatzeko, bueno, ah, eta jubilazioaren nahi gozutela, eta bueno, azkenean hemen batakit nola bukatuko dugun. Eta, bueno, beraz, eh, eutxe burua eta xa Ja ba, mesala, durengoko aztuka izan dugu aste honetan zehar eta horri ba ere bazegoen gazteentzako txokoa eta bueno, txako, txoko horrekin ba bueno, eh iruditu zitegun ideia ona irratsa hontan ere, ba beste tarte bat irekitzea ba, sortzaileak giren gazte hauekeri eta hori dela eta, ba eh gazte sortzailekin hitz egite ara dugu eta hoien artean Eneritz dugu, eneritz e, en e, irungo neskada, eta bueno, ba, berak kontaltuko dugu pixkat zer egiten duen. Hortago eneritz, hapa eneritz? Alba, gaur gehu. Alba, gaur gehu. Bueno, hori esan bezala, pixka bat azalduko diguz zer den e, egiten duzuna edo... E, bueno, gauza gehiegi <laughs> denbora gutxian. Baina bueno, bai, eh, bai, naizela talde bat pare batean, bueno, bai jotzen bai, kantatzen eta bueno, gero ere fantsi bat eta, ezagikozken nam, ba, estenaien barruan edo, Jesus, sentenoz ga bai, talde bat edo. <laughs> bai, ez, ust dago za eta pues taldearen izena ke sentzukira. E, bai, bueno, e, kailen kantatzen dut dela talde piskan metallegoa, eh, bai. eta gero kasernara talde akustikoa, mm -hmm. eta, bueno, egiatzen berez hiru taldeetan abil beste da nortasun galdoa, baina horentxe bertan ez gaude oso aktibo esan ez dago, baina, bueno, nik esan gonduken momentu enten ahola beste bitaldeetan gehiago. Eta mm -hmm. Ta, taldeekide guztiak e, irungoak zaretere bai, edo... Eh bueno, tal, bueno, Kailen, eh gehiena kirungoak, eh beste abeslarietan izan ez dile, lekeite, leketia errarala, baina bueno, ora ni urunan Eta bestean, ba, horretar bat eta eh, nuk. eta ez dakit, eh no la, edo besterik gabe, ez dakit, taldea sortzeko asmodogoa nondik ateratzen. Bueno, egia zen, ezagin, txiketati guztatzen musikaz da, baina ba, momentu batean, a, egia zen nintzen taldenaiko kinki batean <gülüyor> <gülüyor> eztindu daien eta, bueno, beraiek ja talde ausatutak zekaten eta haini kasuela ez hasia nintzen gitarra eletrikoa pixka bat ikaten eztetatu da ni kasin, <gülüyor> Eta, ba, proposatu zidaten azkenan taldean sartzen eta ba, ni pozit, sartu nintzen, eta azkenean, ba, bai, gitarra eletrikoa egina nintzen, baina azkenean denera sartzen zela, eta, bueno, Nik esaten dut zuzuda la zer ondo egiten, eztondu dela dena erdiskaz, baina azkenean ba bueno, denotare piskaletas. Hola, azkenean so, egiten da eta gero ere abesten egotatzen abesten duzula esan duzu, ba, e, bueno, ez? Bai, bueno, berez orain nabien bitalde eta nabesten posa batean abestu bakarrik eta bestean nabestu eta akustikoa jotzen dugu. Bueno, bueno, bueno, ez da ez da gutxi eta um, eta gona bueno, ez da git, ya, propaganda egiteko taldeena, bau zute programatua, musika, konzerturen bat, edo ez da egit? Horeintxe ha, bertan ez, urtarri lotxailparean asmoa dugu kailikin jotzeko getari eta ordi zen eta kasernaratekin asmoa zegoen kabigorrin zerbaitan dolatzeko, baina azkenean ban, nire gatu izan abilikasten eta beste mm -hmm. eta batzutan ez du urbilteko hastirik Eta ezakitze gertatuko, eh? baina, bueno, esan nahi nuen hori ba ikail lekin abenduan grabatzen azteko asmo dugula eta uh -huh. ea urte asierarako la maketa ateratzeko aukera dakagun ezakit. Uh -huh. Ba, ezakit, maketa alozteko aukera badakizuten hori izango den orain edo ez? Eee, bueno, orain gozut, baina printzipio tal leki eta agian hemen inguruko, irun inguruko tabernak eta erako lekua <laughs> ezakit. Ere, bueno, esan duten bezala ibiltza naizena santxinearen rolloarekin da hori ibiltza bai. gara ere azpetin antolatuen da noizarmen santxine eguna eta alakoetan ba, mugitzen gara petruska errekorsekoa itortzorekin eta jartzen dugu hmm. maitxoa eta bueno ez da jende asko oserten gaur egun aipat len aipatutzen krisia dela bai, eta eh? e, gauzak gausak gerotzera baina baina bueno amen, ba, zerbait saltzen da eta, eta ordean hori pizkarete santxinearen arira E, azindar, do, zer dalantzen duz duena fanzinean? Hori bueno, ere, hazi zen oen egia zen, hazi ba, bueno, zen oen egia zen, hazi zen du zen Eta, hazi zen, hau da pixka bat ez zen apunkiari begira edo, baina orain zabaldu dugu pixka bat, eta batez ere musikari begira baita ere, batez ere hori... Ba, Gugan gertu da gona, ez eh? talde diak edo, ba. gure inguruan aden talde txikien inguruan, ma, elkarrizketak taula. da. bila. Bueno, Zaitzen gara beti sartzen, azkeneko rio txiken da, fanzina, ba, sartu ganoen jornira hondegiren elkarrizketa bat, dela, irungo e, argazkilari bat. Horena, dula gaina bilduma, ba, Eurogeia Markako kontzertu argazkiena eta bila. Bueno. Beti, ba, pixka bat, puntu, ola, musikaren ez den puntu bat eman nahiak, baina bat ez ziren musikaren inguruan. Eta zenbatero ateratzen duzut, eh, fanzinean, hori? Ba, bueno, eh, nahiko gauza hori ez da, ez dakarata da, bat hori, da Da egiten dugun arabera, denbora dakagun arabera, ez dakit Horein arte atera dira bi, aldenean, ez da Bai, bueno, edo ikusten dugunan ba, bueno, hori dakagun ditugun gauzekin egiten dugu pare bat gauza gehiago eta gian ateratzen gugurte bat, eta eta, bueno Eta ere dirua da, ere bai, ez? Bai azkin Madonotzura queria dela, baina hori inprimatu behar da, dakiz eta beti beti da tufoak. Eh? Baina bueno, ilusio piska bateken da hori, ba esatazu, "Venga, aingo dugu." Da, hose. Ba ingar eta prestatzen hiru garrena, ta ez dakiz noizko aterakoen, eh? baina bueno, txailparterako martxoa euskaloa. Uh -huh. Eta orrunen, bon, eh, no muskuratu da. daiteke fanzinea? Ebarkatu? Eh, fanzinea eh, non eh ama biziñado no. non, non niken eh, vale. hartu baiteke. Bueno, eh, lehena ipatuduan bezala ez edekin, eta orain artekoak aukiditugu salgai donostiko eskizo arropa dendan eta alde zarreko la, eh, Bueno, donostiko aldezarreko zarreko ilargi tabernan, eta ba, zegoen ezakit Azkaren pinaan ezagutzen dugun jendearen zehaten, bai tabernatan, bai dendatan, eta, bueno, alda bezala ez eh? mm -hmm. Eta ba eh, komendatu duzun, eh, feria hori edo nola da? Ezagiten da izangozu naitorrekin, o ah, sea, zela eske edo eskeet de dos argi, bai, eskeet dos galituneria. ba, ni zomen ireton dute azpetien, adibidez, za, ni zatzen konzertuak eta lehenago izaten ezotena azokatxo modukoak. Eta azkeneko aldean, ba, etorri ziren Barcelonako eta Madrilgo fanzinetako jendea eta hola, ezagik, interesgarriak Eta agorriatu interesgarria gintuzten. Ah, lagun batzuek horti, ba, Bergarako lagun batzuek eta hola. Ta, geñanta, ba, da nima do ginian experiencia polita, eh, es? Da mm -hmm. ez dago no joi, no la comen más, ba, baina bueno, ere ez da, erres. <risa> no. bueno. Eta no baña, et no iz izaten er, da? Ba, askenekoa, bueno, askenekoa <risa> den intzan izaman ja, utz no, da la, den la gutxi, zen Azaro urri partean ezakitu. Et da, ezakitu, ez no den osa hori da, bueno, aldenan denean asken finean ezakitu. Bai. Da, ola ze. Sí. Ba, izugarri, eztekit. Bai, bai, gustan dugu mugitzen zaila, joa, ez us. Bueno, azperteko betarik ez dakar. <laughs> baina, baina. Ba, ez ba, dakit ez. Eh? Da, vale. Zerbet gehiago gehiago nahi duzu, edo beste proiekturen bat asibar duzu aurrera gazte. Hina <laughs> bueno, nuke propaganda ez es dut esango nortu biren tal lekida ez eh bueno, benestaldea an da. La toja lagidozun dela eta biasatakeko bildumarako prestatu zuten mertsioa, reboltan el frenopatikoen akordatuena, no? ah. ta aurreratuko dizuet eh, direla hola andar batuko baserri bateko arreoak edalako zerbait esaten da. Ahai. Eta ba, noola atrebarda orain bilduma bat eh, Nafarroa bostegun urte ba taldeekin kien arte, no? azkenen. <laughs> eta prestatu dute abesti bat CD eh, hortarako. Ta nik uste ad ez dut zutekoa Ah, bueno, hori bestari gau, eh. Bale, ba. Hori ja, hemen inkognita bezala, inkognita eh. Inkognita bezala, ja, askoazen gau, eh. Bale, bai, bale, bai, abert, abertu patzen dugun eta jartzen dugun gauk ere hemen irretian, eta edakusten dugun. Ongi, ba. Irekia gaude, eh, bila altzen zute musikata jartzako, eh, sia. Baila, bai, ongiago jakite. Ba, Baila, mi eskeren eritzetan segi horrela, sortuz eta sortuz, vamos. A ah, mí ya es que os voy Venga, ¿Sí? ánimo Venga, gracias Adiós ¿Sí? Adiós Arnaldo te guías que, oye, Arnaldo te guías zan zehar, Holkuak dare amaika ikustekuak, Jailuak garre herri batengatik, Zaborraren pare zer lottu naian gababilzagu, borrokari gabe autar. Ikekria du borrokagu ezgatxuko tartukon dutan hartu ite kini sana ga dike señor carcel lanzar tu sedan oracoas norabide nora oneki no escalerria kaske e mate al disumi u es que era fido suvenir su requit pa que di que sta y sangose kula carcele Arrando zergatik dago kartelan dimen mm -hmm. Beste estatu baten menpean bizitzeko mm -hmm. Durraren kontuak hauesek dirade Bi Bibi eta marka oaik zaborra nekare mm -hmm. Saldi ztarra daukat Aja Euskal Herrikoa mm -hmm. Hei, hei, hei! Euskal Herrikoa Jakitea gatik Gitzak, mm -hmm. gitzak dirade right. Bideak ere Saude, right. Itzak itsartira de, gara ja ditata o ani corre la caude. Itzak itsartira de, pide aquel, pide aquel, itzak itsartira de, en erria peso saude. Arnatogias que te guia Mire señor Estado, a mi país tiene subyugado ¿Quiere tenerlo? También doblegado Callado, pues aún no lo ha superado Mire que sabe, mire que cabe los vascos Con palabras de traben, mire sus planes de dominación No está en bajón, ni esa es la clave Por eso Trey está en el tribunal Pues una berchale para usted Tiene que ser irracional Pues no, también queremos la paz Nuestros hijos dar un mundo real Sin tortura policial De este conflicto no gana nadie sin usted Y lo sabe bien, es infinito El intento de control en la red, tiros en la ciudad Bien. Buena intención vuela siempre contra la pared Esa es su pared Y esa pared tiene que desaparecer Mire señor letrado, cuántas vidas animolado Enfado, atentado, soldados mentados Todo puede estar superado Pero si quiere seguir varado En dos pueblos enfrentados Disculpe el lenguaje, no puedo, me sale Usted está colgado Quien quiera la paz, quien haga la paz Projerí del grito si no te doy libertad Quien quiera la paz, quien haga la Eta libero dito zinote egin libertad Gazte sortzaien txokoarekin jarraituz, segituko dugu, haurengoan urrutiago joango gara, ari zuzenare durango eraino joko dugu, han bertako gazte batekin, Markelekin hitz egingo dugu, kaixo Mikel. Sepa unon. Ah, unon. Bueno, vas a ba, mezdela eh bueno, su zu, suia bat e, zer da egiten du zuena. Bueno, va ba, juquinikena eh putzutik aldizkaria, sortu zen orain dela 5:07 ya bete edo. Uh -huh. Da bueno, ba Durangoan badago lan eh orain dela ba, urtebeto sortu zen, eh zapauru gazte konpartxa uh -huh. eta horren baitan, ba, bueno, penchokoenuen ba 6 bost pertsonen artean holako bal diskari eta ba, barnetik apurrat ba, kontatzeko se seite izan berak eta gero aparte bal lantzeko bai ba, bueno, ba, informazio alternatibo edo kontrainformazio edo em umore a prueba eta bueno ba udana euskera soilik ez eta bueno oran hasi ginen anplura jolas da, bueno ondino lau ala ateraguz bakarrik baina bueno hain azokarako ateraguz harren alie eta Kontratu gara duzango maian nahiko saltzen dala eta, bueno, nahiko posi Gero mm. porri du barri hornekin Eta, bueno, abriz <laughs> Bai, eee... zenbat parte hartzea izan edo Irekia da, edo... Eee, je... e, bueno, egiten duguna da berez sei eh, pertsenaren artean ataratzen dugu hau Ehm... Mm eee, bueno, bai, gu gara egiten dugunok, baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, germen dio alako eta bueno daikozu dela da laiotixo pura gaste sortzaileena edo da jentza bialseko a bere bai puña bertsuak eh marrastiak berdinjate ba pura sorkuntzaan guztia eh arlorredi ba direkia bestela Azken asken finean eh barruan edo ba jentza hitzo itton dugu hau edo beste ipiniko dugu edo baina bueno askenen montajea eta gau horren guztia, jo sei pertsona arte Arlorreta, ma, bueno, ebintzat bada intenzio bat ireki izatea, baina, bueno, mm -hmm. martxartzen gali. Bueno. Eta, pixka bat, ideia bat egiteko, e, mm, ze, komentatu duzu, e, ba, atal irekie bat dagoela edo, baina zein zuk beste atalak edo jorratzen dituzu zuteen ba, gaiak? Ba, bueno, bat edo, zei, nik uste potzutik edo ekozela mm, lau ardat, zei, Bata bada, bueno, badeko bat tal bat, dala, e, zapagurun txokoa edo, eta dala, bueno, azkenin finean, konpartzaren e, ba, nondin orako, gehozer rindogune, oze plandeko guzan edo, ba, azkenengo gure kintzake, bapurata saltzea, uh -huh. beste, adizengo zen, baina, e, kontrainformazioa edo, informazioa alternatibua edo, ba, adizengo zen, apetit, jorratzen dugu gairen bat, sakonean, hartzen dugu badeko guran bilusika hartzen dugu guz, ba, gure inguruan edo, ba, gazteriari <coughs> urbilotik ikutzen dutzen zen, e, Gauzatuko gero eta pura desmontatzen dauz, ba, drogak, sare sozialak, em, gabonak, ez dakit horrelako gauza. Gero be azkenengo bi aldetan ja hartu da kopuru nazio arteko kontuak bai. Ba, pura interesarreko hitzak ba... ja. gauza batzuk. Eta, bueno, orrizko eitzeko bigarren ardatza, gero eh, be... hirugarrena izango itzek, ba, kultura edo, ba, pura ditugu horren horri baten gomendi batzu, ba, liburua kedo musikana, eta helen esan dugana ba, izateko lekua du bai, jenteaz bere zorkuntza lana, plazatatua izateko lekua izateko du bai, eta bueno, ba, laugarren arratxe egin olitzeke, e, ba bueno, euneko unean e, euskaraz iatzita dauela, eta bueno, bat dauela du da, bai, ba bueno, humore apurrat euskaraz, ba, ez oso ohikoa bez, eta ez dakit hori apurrat aldizkari, horan gainetik esan da. Beraz, ja eskuratzeko momentuan e, Durangon alkitu ez dakegu, eta hortaz bon, gain e, azokan ere ikusi da salgai, ez? Mm -hmm, bai, topatu kostanean e, eukindu gokera jartzeko, da, bueno, bazaldu da, bai, apurrat. Eta bestela gipindu e, dugu Durangon zier, paderna e, batzuetan iten duguna, sartu poto batzuetan, sartu aldizkariak, eta hartzen dauzena, pagatzen dauzen, balio hausen berro eta eta batxera eruten dauz, eta ez jara e, oso... Eta zelatea beraztugu, ez? Eta, eh? eta bero, internete bidez lortu aitek ba, edo... Eta, eztu, e, hori, e, babau e, zapauru.net, konpartxaren e, web horri barruan badago bolan ataloa potzutik, eta hor, jaitxi e, ditazkezu ez, edo, bueno, irakurre zeinkezu ez, borain arteatera guzen, e, lau atalak. Mm -hmm. Eta esan duzu lehen, e, nahiko arrera hona esan duela, e, atera zenituzten aurrenekoetan amaitu zen, o? Bai, lelengokuen bai bigarrean jaiz, por beroten ginen laferaren, ah, asko ze gehiau. Baia, bueno, xa ber estreño saltu, baina bueno, joitzarraiko posik nauez, eh, eh saludi eta espero lendenerako, eh, bai saludi, gaineraz gure aseptatzen denen gure inguruko jentea mm -hmm. bakarrik, erosiko sabes, ona, ba, orra atras denone, que está, baina, ez, es, ba ikusi ben zigail taberna baten basu strau hartzen da, ikusten oso jentea, eh? ba pote era aurreratzen da hartzen e, aldiskari pare bat, ostegi bueno, ba bueno, da golako, ja jente es ezaguna, Baina ikusi dugu da, bueno, genti sartu dago lagarrori edo jakiteko ero, bueno, salte, ates, na, da, erzetarako dan, edo, bueno... Beintzartez, berdinaren zerbait, ez? Bai. Ba, bueno, horrekin gelituko gera aukera dugu beraz, zen eh, ezta ez durangarrak izten internet bidez, ez, eh, guztutik. Baina, horret urrin bizuzari dintzako, igual hori da, aukera dugu erdenean, ez da. Ixat urru, bai. Boa, niz daiongo gara apoteazera baina... <laughs> llámono bai bestera sanbestara interneten eh? potzutik.net, esan dutu. Es eh, zapaguno.net barruan ah, potzuti eta ala bai, cola beste, eh bueno. Pero es la cosa que replica sonido. Vale, va. Vale. Ba zer vale. ba, bueno, geitu nahi duzu nola o Es, ba bueno, es ba egitzeteko, es ba di apurrate hasi garri garela, bai laua aldatara gozu bakarrik, bai bueno, ba naiko posi gabil zela hartu eta ba bueno Aporta ba, e, garela zute, interesaute gotiaz, da, bueno, bani mozu bai. edo, bat, e, zenbaten oateratzen duzute, o ez duzute finkatua? E, ez dugu golan EP5 horik, guk aldo nien, e, batzen garen nien, eta denporadeko gu nien e, gu uh -huh. ba, bueno, batzut biharrekin gara, batzatzu dikazliet, eta denpora garatzen dugu nien Ba, bueno, azkero ordu metiltin gara korrikan, baina, bueno, azken nien bat eraten dugu megalan EP5 horik, eh? Bale, ba Va bueno, va, es que ricasco, Markel. Va bueno, va a ir, Venga, ánimo. Ala va, ánimo, sube ahí. ¡Abur! Bueno, hemos llegado <tipado> a la este mar. Sube aquí, me da que sube, sube. ¿No? ¿Cerda? ¿Cerda? ¿Qué es eso? ¿Cerda? ¿Cerda? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Buenas? Infosass te represent 100% gourmet Cash on no gastado the men so what am i ten Infosass te represent 100% gourmet Eta xo lomo ganz da daudemen Floua ematen Zutik erritmoaren gañeanago Ez naiz ez erizango Baina beno emet euskazuen ireitzak Utsak galdua billurritu da gaixua Itxaro benazkolo gelan jarri nuen zua Laguna hau daianu jip homo dua Onaino iriztea iztipu kuchasen Egun baten gucigaztau Azkoligau belturrik gabe Edan errere joder Denok kanaiak garela alazan ezez Mir ustez galderak ezaizkigu falta Erazotzaile aurka gure Itz bomba, sane sana, e sana kesa, in fuimbatidachi, proprio ce man. E sane sana, e sana kesa, in fuimbatidachi, chi proprio ce man. Yeah. Info SAS ti represent 100% gourmet. C'ha solo mo gangsta down the man, flow represent 100% gourmet eta xo lomo ganz man, yeah, yeah. flowa ematen Bai, hip hopa euskal herrian hori da 100% gurmeten aberria alegia, infozazpi provintzien irratian, gure kultura bultzatuz hori da egia, izkuntza batuz agian kantuz, euskal diari eskatu harko diot barkatu, ba astu baina ez nere izenak hander yes. sube grabe den muore onena hotze pena, jope, dio odonek baia hogei urte ostean ja ez da gure txaila egia gure herrian umanko dugu kaina ospatuko ditugu beti Gero zeta, beto, udan, vero, vero Xolomo gasta janta, lor ezturak gero Esan akexan ez gero erdias iniestu Hau da gure meztu, auraini razia piztu Infozazki representen cien por cien gaur men Taxolomo gasta daudemen Infozazki representen cien por cien men Flowa ema Such pain Marshall love you that Ba bueno, e, Entzu gai izan dugu, Markelekin izandako elkarrizketa eta, bueno, dirudinez, e, azken aldiko bi egile hauek e, fanzin edo magazinarekin hor vueltak edabiltzala eta posgarria da entzutea, ez, e, jende gazteak badituela horreindik inkitu eta gogoak e, esan duten bezala ez dira ez dute e, diru ateratzen kasik, astua guakarrit baina posgarria da jakitea jende gazteak horreindikan e, ekintzako gogoa daukala eta bakritiko tasunpunto hori eta nik uste posgarria izan dela E se Wait, good night. Bukatuko dugu Esa, bezala babenduak seiean e, Izan zen gure konstituzio maite horren e, Ospak hori dela eta jai izan zen Espainiar restatu guztiaren baitan Eta bueno, historikokie bai eta Psegure guruak okatzeko ba, Gure historialari e, maiteena ekarri dugu gurera Ez e, bai behintzat <laughs> Euskal Herriko historialari oberen ekarri dugu e, Bera matxelantz du izena ¡Kaixo, mach! ¡Kaixo! Y bueno, historia de la vida li... ni... es ahora, espero te guchira, baño... que te digas que te digan que te digan, así que estás duke... ori... si usare... es lo <risa> <risa> que, que eh, te digas. Eh, ya, nada, bueno, yo te pinito aquí no te digas, te digas que te digas, y también te digas que que te digas que es verdad. que te digas que no bueno. Kien sabe, ez da git. Eta igual hortik hangero abezeko kasetari edo, bueno... Edo cope, ego. Bai, <risa> ez <zaratikes. risa> bueno, da ratik ez. Baina bat ondakereak aparte ze... Bai, el... ze karri dugu zu, horrengoan. Ba, eh, badoarrako kongizan duen bezala, mildera txiregunda iruguita amezartziko konstituzioaren ospagizuna izan zen joan den aste artean abenduak sei eh piscatola e, aztertuz eh bere edukina hola korrean, ba, ola hola puntu garrantzitsuak dira ba, esate, e, e, konstituzionek egiten dula eh osea larrekatzen du zuzenbizko estatu sozial eta demokratikoa eta monarkia parlamentaria ba. ba bueno hori ez dute mesala pues, e, estatu sozial edo gako chatarte gako chataren igual harreko nukenik Ba, gaur egun e, estat, Europar estatuak autoproklamatzen diren e, ongizatearen estatu edo e, modelu hori aldarrikatzen duela, demokratikoa ba, Ez dakit nik e, modelu hau bizi dugun modelua demokratiko bezala definitzen alden, baina horrelako bueno, gaur egun godo, demokrazia liberal Europar nertean ba, sartu, alko ze, e, sartzen alko zen eta gero ba monarkia parlamentarioa denek ezagutzen dugu gure Erregeda on Juan Carlos bere boxeolaria. Bai, bere bere kolpeta guzti pues bera da gure monarka. Gero beste hola puntu garrantzitsu bat estatu ez konfesionala egitar e, dula. E, baina hala ere, agente publikoei espainolen erregiozkotasuna kontuan izatea eta liza katolikorekiko harremanak mantentzea mantentzea eskatzen du konstituzionek. Ba, ah. Orei, bas bai bezala suposatzen dau ez dela ezatutako ez konfesionala, baina horren dela gutxi JMJetan eh papa madrilean egon zenean, ba beste guztiz beste e, mota bateko itxura eman zuen Espainiaren estatuak, ez? Hori da pizkad horrela e, agerian uzten e, konstituzioaren koherentzia. Eh, gero la beste puntu, va ba, No, nahi korokorraket, badina guztietan bezortzi urtetan, eriotza zegorrikez eta, eta dibortzia onartu zuela. E, gero best, beste puntu bat e, konstituzionetan da e, ekonomia misto onartzen dela. Honek ezin nahi du, estatuak e, jabetza pribatu eta merkatu askea onartzen dituela, baino hala ere, suposatzen da, estatuak e, e, merkatu li, libere horretan parte hartu behar duela eta regulatu behar duela. Ba, honetan ere e, nahiko esatekoa da, ba, ez, ba, azken aldean, e, dagoen egoera ekonomikoa e, ikusitan nolako parte hartzea izan duen estatuak eta zer lortu duen, ez, ba, hori ere, bai, pixkat, e, evidentzia nultziz, ezakit, hor, ba, du duen nahi duena, baino ezakit, hor, badagoela zer, zer ikusi eta ez dela egia esan estare oso, oso koherentia konstituzioak esaten duenarekin. E, ondoren, e, nazionalitate historikoi zein bestelurraldei autonomia ematen die. Hau da, deszentralizazioa ematen duela ez. E, Garregun ezagutzen ditugun, ezagutze ditugun komunitatea autonomoak eta horrekin ba, sortzen delako e, ba, sakabanaketa, botrearen sakabanaketa bat e, estatuan zehar eta honek prinsipioz ba, naiko pozitiboa e, dirudiez, egia esan naiko obronako, ja, pos, e, konparatuta beste, ba, frantzia bezalako herri aldeekin ez, non parisik esaten duena, parisik esaten duenak e, daukan e, zuzen eragina eragin ez dut guztian, baina ala ere, e, lehenengo artikuloan e, Espainiako konstituzioak esaten du Espainiako subiranotasuna zati ez zina dela eta horrek e, eragiten du, bai, ba, autonomia eta Eta gote nadiren esatokotan dira, baina ez tagola e, benetan e, autodeterminazioareka askubiderik Kasu horretan ez litzak izango eman zutela konstituzio horretan e-autonomiarena egontzitezken movimentu independentistak baretu zitezzen agian, segura aski bai ez? Bai, e, egia esan hala ere hori e, e, Euskal Herrian zen e, onartu, eta PNV-ek ere etzuen onartu eta horregatik aneskatu zuen eh, konstituzioaren, bozkaketaren abstentzioa. Eh, Kataluñan adibidez, ez eh, zen hori handik zi uste dut eh, CDZ-dolako zizela batzuk zituela, baina eh, adibidez eh, ziuk bai eh, hartu zuela horrekin eh, ba, asetu zenez, baina horrokorrean beste tokietan ez zen izan oso ongi hartu adibidez. Galizian ez da eh, eh, partido nacionalista ez zuten ez zuten onartu. Eragun eh va jaitze bat e, ola, ikusten e, konstituzioaren aspektu ezberdinak, ba ere garrantzitsu ari e, ikustea norrek, norrek, idatzi zute, norrek idatzi zuten, norzuki idatzi zuten konstituzio hau. Ba izan ziren eh UCD-ko irukide, eh psoe bat, eh Partido Comunista psuk bat eta bestea e, lehena ipatu dut bantziu, e, gara horretan zede zehizten zena. Eta azkenekoa, eta erbituzetzen nola pixkart ezagutzen alduguna horroko errangeierak izan zen Alianza Popularreko okide bat, e, frankoren teknokrata, gure fraga iribarne galiziar jauna, ba, bere izan zen ere konstituzioaren egileetako bat. Hm. Eta hori, ba, ere bai lehen esan bezala, ba... E, hori agartzen da prehistoriako liburutan ere bai ez? Bai, ba, hori da gure... Bai, hori Dakarra nada, palomar esen bainatzeak hori Dakar. Ba, zentral nuklea esertzen, nabioia nuklear nuklea erregontzela, eta tipo bainatu zen hortza, ja esin mortal. Bai, balitaik, teoria bat da, mulotuko dago jarretzen. Bai, ba, lehen esan bezala, pues, debai da nahiko, adirazgarria, eh, konstituzio honen, eh, bozkaketan egoltziren parte hartze ezberdinak eh, eskualdeka, Eta horrela, pues, e, Espainian, Estatuar, Espain espainiarra estatuan orokorrean, parte hartzea irurogeita zezpi, batekoa izan zen, eta botoak alde larogeita zortzi, komasei. Osea, honek ez nahi du e, ba, gehiengoak bostkatu zuela baietz e, konstituzioni. E, Bestaldea dibetz, Galizian parte hartzea eguneko berrogeita mar, bikoa izan zen, eta aldeko, e, aldeko, e, aldeko botak eguneko larogeita mar, bata. Honei ja erakusten du nahiko jaitsiera, nahiko eh, adirazgarria eh, oi, aldeko botoetan eta gainera hemen ja gehiengoak ez du eh, bai ezbozkatzen. Eta gero ja eh, daukago Euskal Herria non eh, part hartzea eguneko berrogeita lau zazpikoa izan zen eta butoen, eh, aldeko botoak izan ziren irurogeita amar koma bi. Poso, honekin ja ikusten da ba, eh, beraldetik pues, egon ziren EJaren eh, eh, abstentzia horrek eraginapizua izan zula asko parte hartzearen ehunekoan, eta gero HBk e, sortu berri zen atxebek eskatu zuen ezetza, eta horregatikan ikusten da jeitxierare bai e, aldeko botetan. Mm hori -hmm. Euskal Autonomia Erkideu gari dagokionez, ez? Bai, hori da. Euskal... Gero Nafar gari dagokionez ezakizu, ez? E, ez, ez egia esan ez dut e, horren datu hilortu baino, baina euskal Herrian, e, bo, euskal Herrian, e, Euskadi, edo Euskal Autonomierkidea geno behar da, hori izan ziren... Hori da, hori egizan ziren pixkat izandako dako emaitzak Joda, guna dobera itala, toma Vai. demokrazia Eta gero, e, ba, ere bai miren, nahiko garrantzi irubitu zait, e, aipatzea e, reforma konstituzionala horrein dela gutxia 2000 eta maikakoa buztuan burutu dena, ez ba, hola ikusteko ere bai, ba, noiz e, konveni zaien konstituzioa bai hartzen dut dela alpilela letra, baina beste batzutan e, ikusten malen badute e, zaiela guzti zongi etortzen, ba, askotan aldatu egiten dela. Ba, honek afektatzen dio egon da hogeita magosgarren artikuluari, eta honetan, ja behin aldatu dutenean, e, e, ba, miludituzte irupuntu, eta puntu hauek dira, e, administrazio publiko egin bar dela e, estabilitate presupuestariaren arabera e, gidatu e, ondoren e, egiten dela debekatu e, Europar Batasunak e, establezitutako edo egokitutako defizitaren defizita baino gehiago izatea eta horrez gainera ere bai e, debekatzen dela Europar Batasunak e, egokitzen duen e, zorra Gokitzen duen zorraren muga baino, altoagoa izatea. Honek e, denak e, horokorran esan da, ba, e, esan nahi duena da, egiten dela e, estatuaren e, gasto publikoa murriztu eta horrek e, ba, gaur eguna investe, politikoak bestera erabiltzen duten e, austeritate hitza mm. pues, esan eko zuela, e, so, horrek e, eragiten duela artikuloren e, aldaketak. Eta, bueno, bau, e, bozkatu zenean, etzen referendum bidez e, bostkatu, E, ezbait zuen eskatu kapararen ehuneko ehuneko hamarrak erreferenduma egitea eta PSO eta PPk e, baietze e, bozkatu zutenez, ez ba, ba de facto e, segituan egin zen e, e, onartu mm -hmm. eta hori izango zen bizkat e, erreforma konstituzionalaren hori ez ba bi, hola daiko xinpleki e, e, e, espikatuta ba, ze, zer eragiten duen Ego, bai baina, azkenean ez, ikusten da herriaren herriak eskatzen duna BTVR, nola betitzen dutena azkenean da Europar bat eusunak duena, ez, horrekin dena reforma bakarra, Euskal Herrian daramagu konstituzio berrio eta larrikatzen azpalditik. Es konstituzio, es no, <laughs> konstituzio eta bidea, independentzia ez konstituzioa, ez independenzia. Konstituzio berri batik balbidea, mandezak independentziara era konstituzioenekin ez. Konstituzioa porto Ardo. Bona, bueno, ba, edo, berdintzai, bale, ba, ez dugula onartzen, baina, ez, da, ikustea, nola, Espainiara Estatoren subira su notasuna ere, dilubitzen ari den pixka bat, Europar Batasunean ez? Mm. Ja, baina, baina, gauza anekdotikoa, bera bai, azteg. Eta gero nola zen, ere, aipatzen du, nahiko komedia daukan, eh, jode, konstituzioak esaldia da, la unidad del estado lo garantizara el ejército, ez? Ba, duela bezarroa, ez? Eee, bai, bai, gira ez dut, eh, bai. puntorri buruz ez erbil du, baino... Badauka, bai, artikulo batean jartzen dula, unidadle, estado, bai, bera hitzetan, baina, bueno, gutxi gobera dikotartera, estadoaren batasuna ejertzituak mantenduko duela eta gainera, e, ejertzituaren burbetako bat erregea dela, eta baita jefe de estado erregea dela. Oiek dira, puntu batzuk ere, uff, baneko esta bai da barriak mai e, ez dut ez eziotenak ora nekan daukan itxura onari eziotela ez horrenikan itxura bikainori ematen konstituzio espainolari mm. bai. eta gero ya ja, azkenola puntu b ezala pues andain un piskat komentatu ba hola gonaiz e, interneten begiratzen piskatak xuxuxiatzen eta saiatu naiz e, konstituzioari buruzko e, ba Olako jende, jende pixkat hauts kritikoak e, biltzen e, pixkat e, mm -hmm. ikusten, eta ba, jaso dudane izan da horrela ba, pixkat irudituztenan nahiko e, konstituzioan iburuz atelazten ba, al, alko ziren ba, puntu negatiboak ez. Mm -hmm. e, Aiutako bat izango zen e, horretu behar dela konstituzioa e, hau bidatzi zenean, zenean e, idatzi zela dena Frankoren legeriaren pean. Osa, hau dena, e, e, e, Espainian erregimen autoritario bat zegonean idatzi zen, eta gainera, hau e, izan zen, e, egon zen aukera bakarra bozkatuar izan zutena eiritarrek. E, e, osa, honek esan nahi du? E, zeukatela erabakitzeko edo frankoren erregimendarekin jarraitzea, edo demokratiko, beraiek, osa, beraienzat demokratikoago bezala saltzen zen erregimen batean sartzea. Azkenean izango zen pixkat e, askoren askoren eh, ikuspegitikaren izango zen pixka bat, eh, gaztela zertaten dela de la mirra la kaka ez, eh? Zorralako... <laughs> horrelako zerbait. Du Guatemala guate peor, no? bai. Bai, horrelako... Eta oh, eh, horren barnean, bai, erabaki ezin izan, izan zuten erabaki eh, eh, errepublika edo monarkia nahi zuten, eh, lurralden administrazion ereduan nolakoa izatea nahi zuten, eh, edo autodeterminazio lako eskubidea egotea Ia hori nahi zuten ere, ez? Izan zen, e, A o B, ezin izan zuten e, beraiek bere... Beraien... E, Larga, e, beraien e, iritzia puntu buruz aldarrikatu ezin izan zuten... Izan zen, hori, ba, edo hau nahi duzu edo beste hau, ez, ez dago besterik. Eta... Eta horregatik ba, esaten daskotan, ba izan zela goitik bera, ez? Izan zirela zazpi pertsonauek, zazpi egilauek zein egin zuten e, zehaztu nolako izango zen konstituzioa, eta jendeak, baietze du, ez ez bozkatu zuen, inongo, ba horretan inongo parte hartzerik abez, inongo, ba mo, hori azkenan ere bai, bai garko sistemanen bestikusten dena ez, ba ere bakitzen alduzula, hau, e, hau, hau, edo hau, eta ezin duzu inoiz esan bai, hau baino ez dakitzerrekin, ez dakit, ez, ez, zen, ino, ez zen inolako e, iritarren parte hartzerik egon konstituzioaren Elaikontan. Mhm. Mm. Mm da gorer berazki marratzea, osea gaharai hartakoek ez zuten parte hartu eta guk ez dugun, osea ez dugu ez da bozkatzeko eskubiderik edukin, osea 18 urte gaharai hartan zituenak gaur egun ezak dakit zen urte dituen, baina mm, Berrogeita alis <laughs> bai da. Berrogeita marringulu. 51. Hostatu. 51. 71, bai. Eta pasadera... Eta montena kemen eztiak bat dira. Baina, argi dagoen mendekan inorkenzuela bostkatu. Mariano, keres du bostkatu. Mariano, zarra da. <girrisa> Mariano, <es> da... <girrisa> zarra ezta ere. Baina ez du, du bostkatzak aukerari keuki. Eta es, e, ikusta nola agorregune eragiten dio nue... Konstituzionek eragiten gaitun, eh, o sea, eragiten gaitun konstituzionek oita benetan Oitamala urte, oitamala urte, kasi, oitamailu oitamala urte egiteko Ego niz Osa, gozkatuzen <risa> sea, batek dituz den bat? Ba, izaten bat ditun emesortzit, emesortzit, berroa itamaika Berroa itamaika Berroa itamaika, justu No, emabio, emabio, emabio Bueno, baina ez leo, me gure gurasoak bai, bozkatzeko gaukera aukizuten, baina hortik bera ja. Baina bai, gurasoak baina baina ez zuten mozkatu. Eta, jakizu, bai, noiz arte mantentuko den konstituzioa, osea, bai, inkluso galdiritzeko da jendea izatera ja bai, oso, oso zarra, e inkluso jubilatuak eta bera hori dela ja Oso zerra esatea ez, De, gainera gaur egun Gero <laughs> eta berandago ez, egin izten da jubilazioa pues Pentsat ez dakina izarte baino Pentsaten konstitutu lau gaita mahi urte konstituzioak ba, Ez dakina izarte dituko den baino Zuk maiz bat egin izatea izatea Ba zagan konstituzio bat Espainia nire batzun aurte pila bat ez? La pepa? Ez, ez dakit, batek eraguntzun inutu janbestea baina ngei hau izan zen kacikismo garaian Bai, eh uste hori diren iraun duna 156ko izan zela, ba egon zen eh e, e, si e, bai, cono del castillo de que urte, bai, cono cono vas el castillo eta bai, ba, bipartidismo, bipartidismo ean, ian, bai partidismo asinean. Bai. gainera justao, ostoga kas, casualitate ez da taque, baino dira ia urte diferentzia e, ba bi urte berandu izan zen eta iraun zuen ba ez dakit eh E República edo Primo de Riveraren dictadura arte 23an, bai 23, arte izango zen. 1931ko kentzo la tenemos baina bueno. Uh, uh. Ta gaur egun ere esan dezakegu bipartidismo garai batean gaudela, beraz unipartidismoa, bicolores joantzita. Moderad, orrake a ber a ber zenbat urte zera digun ba konstituzio honek Baina bon, ikusten duzuen ez, ez ditugu gure idealak betetzen ez, ez dituen bete bere gara ez. Beraz, bueno, beste urte baten ez perudezagun ez ospatu berri izatea, baina ikusitakoak ikusita horrengurtan ere herri eskolak inbarko ditugu. Bai, beraz, perudezagun ez asko arte, baina, bai, bai di, badiru di kondenatuak gaudela horendikan yeah, eguno horretan erreskolak egitera. Jendeetxua egitzatera. Ba, ah, hienan no ere ondo pasatzen dugu, eluntxak eh? eta ez... Eh. Bai, egia esan, bai, jarri ginen moratu, eh. <laughs> zatera, nah. Bueno, ba, hori da konstituzioari dagoik ez, eskerrik asko matz, zure kolaborazioagatik. Ba, zuai, haukera eh, emategatik, eh, eta ba, zerba beste bat arte. Oihartzun, eta zintzilik irratiek. Aurkezturik Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera antseta eta oihartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera zintzilik irratiean. Ayako harrika Eta, bueno, ja saioarekin amaitzeko, ba, beti bezala, pakita Anderea torri zaigu bere abesti maitasunain bestiarekin, rataz de dos pataz, eta gaurkoan, ba, matxe liutziko diogu, ba, bere propozioamena bota dezan. Ba, nik e, bihot-bihotzez, nahi diot e, onore hau eman e, nere konstituzioaren egile maitenari, favorituari, eta bera da fraga hiribarne. El Inmortal. Eta horregatik han, ba, benetan e, bihotxera iritsi zaidalako fraga hiribarnek e, gure Espainiarkonstituzioaren konstituzioarengatik egin zuena eta bere garaian Frankoren gobernuan egin zuen lan guztiagatik, gatik, e, ba, e, e, represioaren atzean eta eta ba, gure manifestariak, gareko manifestariak aniongi tratatuz, bai e, gazteizko hilketetan eta e, beste hainbatetan. Eta nola izan dugu, nora dela hain gutxi arte gure politika, politikan horre aktibo, eta ba, bere lan, orre, o, lan e, handi e, guzti horrengatik, e, nik e, nahi diot e, onmen du gure errata da ospatasekin. ere, hey, nik Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado con ti Zeke da mui txikito Eta, bueno, ja saliarekin amaitu bar dugu, e, e, gauzan itza izan ditugu hemen eta nik uspero dut benetan guztatu izan taizu dela, gainera historialariarekin egon gara 2. sobrera iz, jarri dugu Eta gainera gero rataz gure fraga maiteari, beraz ez dakit zegei oskatu barko genion, egur aldi hona dukagu, ez da, donako? Bai, zola garria benetan, eta ba hori e, ez dakit ez regutxi dagozateko, dagoeneko, e, e, alde dikane agurtun zaituztet ere, e, ondo pasaste ugurua eta urrengo aztere arte. Hori da, eta goratu, abenduako gehi talauan, irun berri bat amesteko garaia dela. irratia piztu egin zazu aleginia hemen daukazu eta larun bat goi zeroko bitamina eraikiz sortu eta zabalduz gazteok gure eginia badaukagunez mugimendua Gemenagogo agriña aurrera antxetaminaa. Antxeta mina, larun bat horizeko vitamina. Larun bat e diro habitatik ordubietara. Enzu ezazu. Eh.